Žitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju, Jovanu i Luki. Tebi, Ospodi, slava Tebije, Gospodin, slava Tebije, Mati Moj. O vrijeme ono, neki zakon priđe Isusom, I kušajući ga upita učitelju, koja je zapovjest najveća u zakonu? A Isus mu reče, ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim I svom dušom svojom i svim umom svojim Ovo je prva i najveća zapovjest, a druga je kao i ova Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe U ovim dvjema zapovjestima visi sav zakon i prorocije. A kada se sabraše fariseji, upita Isus govoreći, Šta mislite za Hrista? Čiji je sin? Rekoše Davido. Reče im, kako dakle? David njega u duhu naziva gospodom govoreći. Reče, gospod, gospodu mojemu, moj, Sjedi meni s desne strane, do položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim kada dakle david naziva njega gospodom kako mu je sin i niko mu ne mogaš odgovoriti ni riječ niti smedeko od toga dana da ga zapita više reče gospod niko se ne niko se nije popelno nebo Osim onaj koji siđe s neba, sin čovječi koji je na nebu. I kao što moj svijet podiže zmiju u postinji, tako treba da se podigne sin čovječi, da svaki koji vjeruje njega ne pogine, nego da ima život vječniji. Jer Bog tako zavole svijet, da je sina svojega jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni, jer ne posla Bog sina svojega na svijet, da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroz njega. U vrijeme onog uđe Isus u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju,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 A Isus odgovarajući reče joj Marta, Marta, brineš se i za iuzne mirovaš za mnogo, a samo jedno potrebno. Ali je Marija dobrih dela izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govori, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: Blagoslena utroba koja te je nosila, I dojke koji si sisao, a on reče, va istinu, blažni su oni koji slušaju riječ, božio i drže je. Bez tos vas se Hristos. I ostavi nam nakon svog uznesenja na nebo Duh Svetoga utešitelja čiju blagodat svimi primismo na svetome krštenju. Ostavi nam ga da nas teši, da nas vodi rozamršene smutne puteve ovoga života a dakle prenjo što posla Duhan Svetoga sam on dođe među nas ljude i veli nam u današnjem evanđelju zašto dođe Zašto bi poslan od oca? Jer kaže, ne posla Bog sina svojega na svet, da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. Eto reči kojima počiva sva naša nada. Sve ono radi čega živimo i radi čega jesmo, znamo da je Bog došao To došao Da bi nas spasao Jer niko se ne pope na nebo Sem onoga koji siđe na nebo Sa neba Sin čoveči Koji i jeste na nebu On koji je Pre vekova U naručju očevom Ne odvajujući se od oca Došao je među nas Primio krst Stradanje. svojim vaskrsenjem pobedio smrt i ostavio nam svoje evanđelje kao zakon duhovni, kao volju svoju koju ispunjavajući i bivajući poslušni i mi se spasavamo. A svoje evanđelje Sav zakon koji nam je ostavio može se izreći u dve zapovesti koje smo danas čuli. Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, a pre toga još ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim. I sve ostalo što je gospod izrekao, što je radi nas učinio, dao nam je kao putokaz, kao pripremu da bi mogli izvršiti ove dve zapovesti. I zaista ljubav, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem jesu kruna svog zakona. Svih zapovesti. Ali ne ljubav kakvo je mi danas smatramo i zašto je poštujemo. Jer mnogo se danas govori o ljubavi, a sveti oci govoreći o ljubavi, govorili su vrlo okrezno, odmeravajući svaku reč i natapajući je stradanjem i krstom. Pa Sveti Maksim Ispovednik koji je napisao 400. glavo o ljubavi, kroz najveći deo piše on o podvižničkom životu, sticanju vrlina, tome da je ljubav stvari dragovoljno nošenje krsta, dragovoljno žrtvovanje za Boga i za bližnje. Odricanje svoje volje, odricanje od svoga ja, gaženje svoga samoljublja, koje, kako on kaže, jeste koren svi u strasti i svi u zala koji su u svetu. Samoljublja koje je današnje vreme pogotovo došlo do neslučajnih razmera. Zadovoljavanje samoga sebe po cenu da pregazimo bližnjega svoga, smatranje sebe za centar svega, za predmet, brige sviju oko nas. Čak i mi, crkvi, dobro smo zapojeni tim duhom, duhom stranim, duhom zlim koji sa sviju strana navire na nas. Ali dakle, kao pravu stepenicu, kasticanju ljubavi, Sveti Maksima i ostali Sveti Otci navodi upravo to dricanje od sebe svoje volje, predavanju, poskušanje, volji Božjoj. Pa i naš Sveti Vladika Nikolaj napisao je sto glavo ljubavi u svojoj poznatoj, po nekima njegovoj najboljoj knjizi, Kasijana, Gde upravo priču o ljubavi on počinje pričom o Bogu, o trojedinom Bogu, Bogu tri lica u jednoj suštini. I upravo jedino kroz tu ljubav, kroz veru u trojedinog Boga koji jeste izvod hvati ljubavi, mi možemo isteći istinsku ljubav. Dakle, jedino kroz istinitu, pravu veru i kroz život po toj veri. A mnogi se prude upravo da tu veru izopače, da ubace ovo, ono, da naprave kompromis sa duhom ovoga sveta i onda već otkačeš se Iz kruga blagodati čovek srlja stranputicama ovoga sveta. A Bog koji jeste ljubav, iz velike ljubavi stvorivši nas, dao nam je i slobodnu volju da možemo ići za njim ili ne ići za njim. Je izbor je na nama. I mi sami, pogledavši sebe, vidimo kako se svakoga dana pred nas postavlja izbor. Hoćemo li poslušati volju Božju ili volju svoju, koja možda i nije naša, već nam se nameće sa strane I mnogo puta vidimo kako smo napravili pogrešan izbor. Kako smo napravili pogrešan izbor i kako je blagodat munjevito odstupila od nas. Kako je posle trebalo mnogo pokajanja Mnogo trpljenja, stradanja, da bi se blagodat ponovo vratila, da bi krenuli ponovo putem spasenja. I mnogo puta bili smo poklekli na kolenima, jer savest naša nije nam dozvoljavala da mirno prihvatimo To naše hladnokrvno prelaženje preko gaženja ljubavi Božje. Jer izneverili smo onoga koji nas je zavoleo, koji je za nas stradao. Krenuli smo mu leđa. I pošli za duhom ovoga sveta, srljevići. Jer u svojoj paloj prirodi imamo semena zla koja su svakda pokretna na zlo. Ali imamo i duha Božijeg u krštenju nam datog. Ima koliko da smo blagodat izgubili, ipak u dubinama našeg srca još uvek je i uvek će biti blagodat Božja. I sam veliki sveti otac, Simeo Novi Bogoslog, koji je napisao jako duboka dela koji je imao mnoga mistička iskustva koji se osjetno sjedinjavao sa blagodaću Božjom i sam osjeća kako nije odgovorio na tu ljubav i kako što god je činio zlo osjetio je da ipak je ljubav Božja tu i da ga čeka da se pokaje i osetivši i kroz svu tu svoju nedostojnost osetivši tu ljubav Božu uvek je dobijao novu snagu da krene iznova napred svestan da je Bog taj koji ga može podići iz mrtvih a to opravo jeste istinsko smirenje i tako Vesni svoje grešnosti, idući kroz ovaj život šamarani udarcima neprijatelja ljudskog spasenja, držeći se uvek za svetionik blagodati koji smo dobili, mi prolazimo kroz život crkve, kroz njene radosti, kroz njene praznike, A jedan takav upravo imamo i danas. Rođendan Majke Božje, rođendan One koja je rodila izvora svih naših radosti, koja nam je rodila našeg spasitelja, Onu koja je kroz vekove čekana I od mnogih proroka Predviđana Željena Kroz narašta i naraštaje Kroz onaj stari svet Koji je sav bio U iščekivanju Boga I one kroz koju Bog doći Njeno rođenje danas praznujemo Njoj se danas radujemo Njoj danas Sebe prinosimo jako grešne I, nedostojne, I znajući da nemamo ništa dobro u sebi, ali imajući nju kao sigurnu zaštitnicu, sigurnu pomoćnicu koja svojim velikim smirenjem, svojim velikom, svojim velikom ljubavlju i spekraštanjem pred sinom svojim pokriva mnoštvo naših grehova i priziva njegovu dobrotu koja nas, kako kaže apostol Pavle, na pokajanje vodi. Skoristimo i mi današnji praznik da prinesemo bogorodici kao rođendanski dar upravo naše pokajanje i da tako, prinevši sve svoje grehe pred Boga, zavapimo njemu njegovoj majki, da primi taj naš mali dar kao prinos, kao uzdarje na ono što je ona nama davala kroz čitav život svoj i da nas udostoji da možemo slaviti Sina njenog kome neka je slava to je za sve vekove. Amin. Amin. Hristos Vaskrse Hrvatsko